Дорогі слухачі, сьогодні на хвилі Радіо Запоріжжя нові сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія». Багато людей перейнялося долями героїв роману, зріднилося з ними. Тому логічно, що дехто із читачів цікавиться, яка ж доля самого роману як книги бо одна справа – прочитати твір по радіо, а зовсім інша – покласти на полицю у кожній оселі. Повідомляємо, що друкований роман Григорія Лютого уже торує шлях до читачів трьома паралельними виданнями. Буде видано понад три тисячі примірників. Звичайно, в масштабах України це дуже мало. Але початок покладено. До речі, автор від усього серця дякує за сприяння Запорізькій обласній раді і Запорізькій адміністрації, меру міста Запоріжжя Євгену Григоровичу Карташову, багатьом своїм землякам-гуляйпільцям. Без їхньої допомоги це було б неможливо. Видатний філософ і поет Фазель Іскандер Справедливо вважає, що поезія не може бути надрукована. Надрукований – текст. Поезія ж – це те, що звучить у цю хвилину. А у озвученні, оживленні автором, воно найближче до ідеалу. Зважаючи на це, ми теж вносимо свою посильну лепту в донесенні мами Марії до вас. Отож, сьогодні знову звучать нові сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія». Біля мікрофона автор. Очі чорні Ти була ще невинна, він був сивий вогонь, Грів жарину між залізних долонь. Йшли юрбою цигани, обвінчали навік Став незнаний, коханий цей чужий чоловік Очі чорні не повірив би Де зустрінеш їх світ розверзнеться Ні царя тобі, ані господа Сила й молодість враз повернеться Мамо, плакать не стану, раз наважилась я Заживить його рану, от сльози солов'я Будуть ночі без страху Прийме клич моя кров Я поклала на плаху навіть першу любов Не татарський хан у ясир забрав Не заїжджий пан близьком розуму Ти згубив її, загубив її В запашнім стогу Срібну голочку Полі шатра білі Дзвін гітар долина Я промовить не смію, як гука долина там кують свої долі, все міняють за мить. Пахне зорями воля і в грудях щемить. Очі чорні є, очі дикі є, найрідніші ви і розпрокляті. Не любив би вас, не страждав би так, стільки в світі чар непригублених. І стояла все з ніяковід А він прохав на плаття взять сукна Червоно-малинового із білим А зараз ноги коникам вина Лила й лила за чарочкою чару На рушники, на хміль, на вороття На небесами вінченою пару На довге-довге неземне життя Прощаючись, дала чарівні вузли Тут сліз сухих сказала, як мачин. Піввіку я ношу оцю обузу, бабуся вмерла. Скар тепер нічий. Звести зі світу, може, це повір'я. Ти мусиш бути чистішою від сліз. Як зважишся, посієш їх по вітрі, Устануть всі, хто в цьому полі зріс. Підпоминки опівночі у поле Виходь подалі з вузликом одна, Побачиш всіх, у друге вже Ніколи вони не вийдуть з вічності до нас. Ти хочеш люд піснями воскресити, Шукаєш слів для душ, мов на сінин, А смерть іде, любов твою косить, І донька, й син, і донька, й син. Ходила за Богданом кладовищем, Знайомилась з ріднею, все пита, Богдан отак розказував колись. І хто його вислухав отак? Тут сестронька любисточок ласкав. Над нею, бачиш, дичка зацвіла, А там Антон, добріший ще, їй право, За ним і досі плаче пів села. От з Праги вмерла бабця на баштані, Сторожував, вирвати чуже. А в головах синок її бештанько Обняв-закрив і там бач береже. Тут що щовесни бабуня вишиває Могилку, мов подушку на віки. І грушкою онучкам посилає У восени от зайчика грушки. Тут якось так здивовано не страшно. Нема людей, хіба хто забреде, Та ж ходить хтось, Шпориш не різ інакше б. Хоч їх навряд побачити удень. А це Горбочок з мальвами, це мальвин, Це тітка та, що звабила попа. А там під кленом дід, то тато, мамин. Сворий був, ще й досі страх ступать Над стежкою доняша чи порушка. Горбочок бач, мов прибира сама, А поруч дружка, варя, говорушка. Це ж як мовчить, не віриться дарма. Простіть мені, я довго вас боявся, тепер і сам не відаю чому. Зняла страх мама, мамочка полазя, померла як до тями не візьму. І вечора зузульку подоїла, поставила вченять на пироги, С краєчку коло люлечки присіла, не скрикнула. Гукнули, мов боги, усміхнена, ласкава й лежала, незречі голосити нам було.